Не можна далі довіряти великому князеві. За довічне перемир'я, якого добивався у короля, Свидригайло потаємно віддав поділля – кістку полякам у зуби. А тепер чекай, що рушить з борисовими полками на бух. Дорога вільна. Наприкінці літа король з Олесницьким виїхали до Берестя. У столицю ж Литви пробрався сарацький каштелян Заремба. Він розіслав литовським князям листи. Русини взяли перевагу над литвинами, а незабаром підуть на вас ще й Твер і Псков, і Новгород. Нині в русинських руках усі важніші городи і замки, чого не було завітовта. Олесницький викликав до Берестя князя Семена Гольшанського. Наказав позвати із Стародуба до Вільна Жигмунта Кейстутовича. Семенаш послав до Свидригайла з останнім листом. Князь Гольшанський з неворушним спокоєм спостерігав. Як оскаженілий Свидригайло рве на шматки королівського листа, викрикує бризкою числиною. Я регентом досоншеного байстрюка Казимира? Я, великий литовський князь, упримий до згрибілого Ягайла, якому допоміг змайструвати наслідника Якоб Скобилян? Та я настільки не вірю твому королю, що не сів би з ним за один стіл випити вина. А ти, ти став Ягайловим посланцем, зраднику, дядечку розпусної Соньки. Бачив я, бачив твою подвійну личину з самого початку. Не я з тобою, княже, сам знаєш. Завжди перестерігав тебе від нерозумного загравання із хизматами. Тебе хочуть поставити регентом лише для того, щоб краківський двір знав про кожен твій крок. Немає тобі віри. І мирного договору не підпише ніхто із швагром тверського князю а хочеш миру і спокійного трону у вільні, відійшли Анну назад у твер. «Ніколи, ніколи», – прошепотів Свидригайло, «це остання втіха, яку послала мені доля. Ти ж бачив її, Семене. Я, я готов присягнути на алтарі, що не візьму собі на допомогу ні одного борисового ратника». Ти можеш присягнути, але такої клятви не дасть нам Борис Тверський. Я поїду сам до короля на переговори. Свидригайла і Анну він шав у Степанській церковці луцький єпископ Матей, який ще перед облогою утік з міста в табір великого князя. Двадцятирічна Анна, присягаючи перед вівтарем на вірність мужеві, Боязко поглядала з-під довгих русих вій на старого душового вітязя, і любов, змішана з тривогою, огортала її душу. Перша пошлюбна ніч в обіймах шаленого коханця, якого не замучили ні злигодні, ані роки, була для неї щастям. Але над головою замість високих склепінь палацу лопотіло на вітрі, Полотно похідного намету Так буде завжди З цим неспокійним мужем Так буде завжди Свидригайло горнувся До того тілої Палкої княжни І думав Нічого мені більше не треба Нічого Маю вільно і тракай Маю великокняжу Булаву і молоду вродливицю У ліжку А в тіху на старості літ і до чорта все інше, спокою хочу. Першого дня, погідного вересня, виїхав із степані на Березьку дорогу, критий ридван. У ньому поруч з молодою княгинею, блідою, стривоженою лихими перечуттями, сидів понурий, заглиблений у свої думи сивоусий князь. Біля ніг, скрутившись клубком, дрімав блазень Генне. Попереду Редвана чвалувала кінна хоругва, позаду – загін татарських вершників, яких прислав ще вітовтовий хан Перекопської орди Улук Мухамед. Пізно ввечері княжий кортеж зупинився на околиці Ошм'ян у невеликому обгородженому частоколом Меркаторії. Виставивши довкола заїзду сторожу, ратники і татари – Розташувалися у дворі. Князь Анна і Генне подалися до корчми на вечерю. Свидригайло жадібно обгризав курячу ніжку і запивав вином. Його старість зраджувала тільки сивина. Князь був голодний і сильний, і знову подумала Анна про те, що завжди її мучило. «Має сей муж усе, і немає нічого». Бо ніщо в його житті не було і не є постійним. Він багато хоче зробити, а ніколи не доводить до кінця розпочатого діла. На нього кожної хвилини чигає лихо. Анна бачила себе в майбутніх днях. Ніколи їй не втішатися багатством і спокоєм, шаною придворних і знайомствами і знакомитими державцями чужих земель. Отак завжди пробуде в походах із своїм неспокійним чоловіком. І змарнується її молодість, і дочасно зів'яна краса в цьому розбурханому війною, розтревоженому литовсько-руському краю. Анна була стомлена, довкола заїзду панувала тиша, підсилена густим шумом недалекої діброви. Мовчанка в корчмі ставала гнітючою. І Свидригайло підморгнув до Генне, щоб розважив княгиню. «Хочеш загадочку, пані Ласкава?» – схопився Блазень. «Ось відгадай, чого не мають князі?» «Затишку, Генне!» – відказала Анна. «Хіба тут не затишно?» – буркнув Свидригайло. «Навіть пси не гавкають». «Тому й моторошно!» «Не вгадала, не вгадала», – запищав блазень, – «князі не мають таких, які б хотіли за них до пекла йти». «Не смішно, Генне», – прошепелявив напханим ротом Свидригайло. «Генне мусив розвеселити княгиню. Він поповзав під столом і вилізаючи гукнув. – Знайшов, послухайте». Одна пані скаржилась лікареві, що сліпне. Тим краще, потішив її ескулап, не побачиш ваш мост, чорта перед смертю. Ганна посміхнулася одним кутиком вуст, уст, гукнув кочмаря.